Це давало їй бадьорості на цілий день, інакше почувала себе, мов, невиспаною, млявою і неприємною, як людина, що віддавна звикла вранці зуби чистити і один раз цю звичку зрадила. Вода була найбільша пристрасть її життя, бо виросла вона коло Дніпра, в Каневі, де річка широка і повновода. Батько її, вчитель сільський, до рибальства був дуже здібний, і сама вона, хлоп'ячий ухилу вдачі маючи, була за дитинство йому вірною і невтомною помічницею – там виробився в неї несвідомий погляд на воду, як на виключно питому стихію життя і відчуття води як невичерпного джерела прагнення і сили. Тому зима, коли спиняється рух великої рідини, завжди здавалась дівчині мертвою і лихою. Отож до цього вранішнього процесу, такого звичайного і загальнообов'язкового, вона потай додавала ту внутрішню непомітну на чуже око любосність, що часто становить глибоке підґрунтя людських звичок – ту любісність, що народжується із давніх забутих дій, із юнацьких нерозвинених прагнень, обертаючи звичку в неодмінний ритуал життя, підносячи її щоденно непомітно до високої ролі основ особистості. І воду вона уявляла завжди холоднуватою, як вода вечірньої річки, коли в перших сутінках ночі юрбою йдуть дівчата з хлопцями на берег і купаються там нарізно, на кілька кроків віддалік. Підлітком вона зазнавала радісного почуття сорому і визивності, біжачи від скинутої одежі до води, де рятувались від гострих у пітьмі хлоп'ячих поглядів. І в цьому був цілий клубок заборонності, бо батько не схвалював її вечірніх купань із дівчатами. Все це було страшенно давно, чи здавалося страшенно давнім, бо молодість у шаленім розгоні своїм, значить, минули горами і прірвами. Після того помер її батько, але помер по-батьківськи чесно, коли вона закінчила вже 1927 року Київську комерційну профшколу – та влаштувалась досить випадково і дуже щасливо в загальній канцелярії Махортресту. Щасливо, бо після двох місяців марудної праці реєстраторкою вона через здібності свої очевидячки потрапила діловодкою до 100 частини цієї розлогої установи, сплатнею 60 карбованців місячно. Це помешкання на Жилянській вулиці вона знайшла місяців з 8 тому і була загалом вдоволена з нього, бо кімната трапилась тепла і комірного за неї було тільки 5 карбованців місячно. За таку помірковану ставку Марта мусила подякувати сусідові своєму, кооператорові Іванчукові, що виговорив для неї цю ціну ворендаря, колишнього власника, що жив у окремому будинку на подвір'ї. Єдина та й то відносна хиба цієї кімнати полягала в тому, що вона була завелика про одну особу. І той самий кооператор у день її входин жартома зауважив. «Це кімната з запасом. Вийдете заміж, то йому вже буде де помістити». Взагалі з Давидом Семеновичем у марти встановились приятельські стосунки, і він часто заходив до неї ввечері на дозвіллі, коли, вклавши свою чотирирічну дочку спати, лишався самотній, бо дружина його працювала вечірньої зміни в нархарчі. Давид Семенович уважав за обов'язок свій завжди на це скаржитись, але й зарадити нічим не міг, бо няньки, щоб дитину вдень доглядала, вони не спроможні були найняти а відмовитись від дружинної платні й поготів. Річ у тім, що Давид Семенович хоч і був кооператор, але деградований. Півтора роки тому він підпав під скорочення Штатів і відтоді ніяк не міг потрапити під їх поповнення. Спочатку він був поставився до своєї пригоди бадьоро, бо не міг припустити, що його безробіття буде довго тривати. Це здавалось йому надто неприродним, але в міру вмирала його надія, дедалі більше він визвірявся. Тоді в механічному діянні відповідного декрета. Йому почала вбачатись присутність глибших причин, що їх викривати було йому за жорстоку розраду. Передусім він був скорочений за те, що чесний, за те, що не тільки сам не крав, але й іншим красти не дозволив би. «Я многим мішав», – таємниче приказував він. По-друге, він вважав, що потерпів через незалежність своєї вдачі. «Не гнувся і гнутися не буду», – гордо казав він. «Не буду рабом». Казав він це досить тихо, і то тільки в товаристві людей йому добре знайомих. Загалом кооператор доходив висновку, що ніякої кооперації в нас немає. Тим більш, коли скорочують її найкращих представників. І що радянська влада належить до найсумніших явищ у природі. Останнє він сказав Мартіна самоті і під великим секретом. Йому, щоправда, іноді траплялись різні дрібні доручення завдяки колишнім зв'язкам, Випадкові комісійні виїзди на периферію здебільшого спекулятивного характеру, але все де не могло, звісно, розрадити його після улюбленої кооперативної праці та сталої платні. Але минав час, палке обурення екскооператора вчухало, лишалась самороздратованість, образа, якась зглуха ненависть до всього, що навкруги діялося, і до людей так само. Коли б не дружина, що заробляла Давид Семенович, сидів би вже в бупрі за шахрайство – коли б до його вдачі додати розуму, скорочення штатів зробило б із нього видатного песиміста. А так він був просто «жовчний бурчун», нецікавий і примітивний у своїх висловах. Проте Марту розважала його буркотіння. На його злостивість вона часом і радосміялася, і він невдовзі зробився вечірнім завсідником у її кімнаті». А дівчині приємно було мати коло себе цього хатнього злобителя, що нагадував лиху, але немічну тварину, завжди вищиреним тільки що беззубим ротом. Почиваючи до себе цікавість, Давид Семенович, звісно, подвоював своє старання, але сміливості злувати йому рідко коли ставало, і перед сторонніми, бо мало знайомих він трохи побоювався. Зате, потрапивши Марту знову на самоті, він надолужував свою мовчанку як найбрутальнішими дотипами на адресу її відвідувачів, яких він сукупно охрестив «лизунами».